tillbaka till vår podd, två personer och ett samtal med mig, Edith och med mig Violetta i dagens avsnitt ska vi prata om mig för att jag fyller år eller det här avsnittet spelas in på söndagen men idag när det kommer ut så fyller jag år men nu så kör vi igång detta avsnittet Grattis! Är det tack Tackar, tackar, tack tack tack tack tack tack. Detta är då ditt avsnitt För du följer år idag fast imorgon Fast i idag För er som lyssnar så är det idag Fast för oss är det imorgon Ja, för vi spelar in på söndag Men det kommer ut på måndag Grattis Tack Hur känns det? känns bra Jag är ju lite nervös Nervös? Varför är du nervös? För jag förlorar imorgon. Jag kommer se att det är imorgon för det är imorgon för, ja. för jag förlorar imorgon. Och jag ska snacka och lägga mig. Jag vill gå och lägga mig ner helst liksom. Okej, okay, okej. Okay. Så som vi sa i förra avsnittet så är ju detta ditt avsnitt. Ja. Ditt stora, ditt, ditt, ditt moment. Mitt moment, Ditt Äntligen. moment. Så att nu så kommer det vara att jag frågar ut dig, ställer dig lite frågor här. Vilken press jag får känner vilken, jag nu. Vilken press du får, ja, ja. Men om vi börjar bara så att du fyller år imorgon, hur gammal blir du? Jag är 12. Hur känns det att bli tolv? Ett år från tretton, desto stor i Det känns bra. Det känns bra? Ja. Inget. Nej. Du vill inte tillägga någonting? Nej. Nej okej. Har du några speciella saker det här vill jag göra imorgon? Alltså, jag fyllde på en måndag ja, det och, vi ju, och vi är i skolan. Ja. Så det blir inte så mycket jag kan göra, men... Vår farmor kommer ju Och vi ska inte pincha oss så, så mm. Det är väl typ av det mm. du, du ska vara glad i skolan För att du får ja Och de ska sjunga för mig jag hoppas jag, verkligen. Jag hoppas jag. Annars, jag annars blir jag ledsen och med för det är många som bara har ord hoppas som inte sjunger, men du är en sån som hoppas att sjunger ja Jag vill att de ska veta att det är min fans. Om de inte sjunger du ett den här sista lektionen, kommer du säga så här: Om jag får flicka in, jag flirrar så ni kan sjunga för mig. Ja. men Jag är mer så här. att jag Men nu nämner du inte, du är helt tyst. Om de börjar sjunga så är det lite kul, men jag är inte sån där att jag fyller råd, kan ni sjunga liksom. Ah. Mm. Ja. Önskar du något speciellt. Jag tänker, du, alltså, du, du är ändå i du börjar komma in i den åldern där man inte önskar sig till mycket. Ja. Du typ bara så här pengar. Ja, men alltså jag målar ju väldigt mycket. Det är typ det jag älskar att måla. Så jag, jag har önskat mig lite målagrejer och, och lite sånt. Mm. Mm. Inte pengar alltså? Inga pengar. Inga pengar. Inga pengar. Tångtid. Noll pengar. Du vill, vill du vill inte ha pengar. Jag vill inte ha pengar. Jag fyller av en vecka. Du önskar det bara Jag pengar. önskar mig bara pengar och nästa vecka är det mitt, mitt, mitt avsnitt. Det är mitt fönstagsavsnitt. Jo. Det mm. ser, ser ledsen ut. Men då kommer vi nog spela in. Eller det kommer i fall komma på måndag för vi ska till Jönköping. Ja, under den helgen, vi vet så. inte när det avsnittet kommer. Nej. Men jag tänker så här: jag hoppar in i lite frågor. Absolut. Så att nu kommer det alltså till frågorna. Ja. Läskigt. Det. Mm. Jag tänker att de som lyssnar kanske inte känner alltså jag sig. jag menar inte bu som att det var tråkigt, men bu som att du var läskigt. Jag tror, jag tror de fattar det. Alltså jamskar? Jamskar. Ah. Du har varit med det? Förlåt. Mm, kan jag få sätta? Ja. Mm, okay. ehm, ni som lyssnar kanske inte riktigt känner er så bra som jag gör till exempel. Ehm, så jag tänker att jag ställer lite frågor så de kan, kan lära känna det? Ja. Det blir kul. Det blir lite kul Ja. ja. Ehm, så ehm, Första frågan. Ehm, jag tänker så här att när du, är, när du inte går i skolan, vad gillar du att göra då? Alltså som jag sa innan, jag gillar ju och eller jag gillar att, att måla och jag älskar att lyssna på musik och sjunga. Så det, gör att, jag spelar Fortnite. Mm, och du sa att du gillade att lyssna och även sjunga musik. Finns det någon speciell artist eller grupp som, som du, jag vet inte lite extra på? Alltså, När du näm nu nämner du det grupp. Men du kan ta både artist och grupp? Båda artist Jag lyssnar på någon artist, jag lyssnar bara på grupp. Men om du får välja en annan artist? Nej. Du väljer ingen artist? Nej. Okay. Men den gruppen som jag lyssnat typ på hela tiden på- det är Galenskaperna, Aftershave, In My Heart liksom. Jag har mm. träffat nästan alla, det är alla förutom en. Sen kan jag inte träffa en för att han är död, så det är lite så Det är lite resten Exakt, men jag har ja. träffat alla andra förutom en. Då. Jag har alla artsgrafer på en mössa och jag har bild med dem. Wow. Wow. wow, wow. Så det är alltså dina stora idoler, eller Ja. Mm. Och om du vill berätta lite för att de som lyssnar många kanske vet vilka de är, men några kanske inte vet vilka de är om du ändå vill sammanfatta lite och kanske också lite varför du började ja men, kolla på dem de håller också på med humor mm. men varför yeah. du började lyssna och kolla på dem ja, yeah, alltså galenskaperna galenskaperna och ofta tjej, det är ju som två humorgrupper som har blivit till en humorgrupp och tillsammans så gör ju dem filmer och revyer och, eller så alltså, med föreställningar och sånt Och då så alltså jag börjar ju eller allting börjar tror jag. att vi har ju det börjar börjar med. Det var en gång. Ja, det var en gång en liten tjej som heter Edith som tittade på Macken, med serien Macken med sin familj. Och det var ju det alltså det var ju det första. Det man kan säga att det var lite startskottet på din Ja, exakt. Eh, det var liksom det första eller den första saken jag tittade på med ganska och någon aftershave och sen så vill jag väl sen så tittar jag på det några gånger och sen så ville jag väl liksom fortsätta sen så jag på krisen i säcken några gånger, så det var typ den andra saken jag tittade på med dem och då blev du fast liksom ja. sen började jag väl titta på fler så stinsen brinner tycker jag väldigt mycket, den jag tittade på flera gånger typ nio mm. gånger och varför varför gillar du dem? Alltså, är, är det något speciellt som du verkligen gillar med dem och gör att du men, verkligen liksom, men, har dem som idoler? Alltså, det är väl mest för att de är väldigt roliga. De gör väldigt roliga saker och så. Alltså. Och sen så tycker jag bara om dem. Du tycker bara om de tycker att de är sköna på Ja, allmänt, Exakt. Liksom. Jag känner ju, jag känner dem med mina vänner. De, de är dina bros. Liksom. De är mina bros och sis. Mm. Det är en tjej. Det är en tjej. Och fler killar. Ja. ja. Exakt. Eh, har du några andra som du... Alltså typ så här... Ja, men de här är också mina idoler. Eller, eller är det bara de Det är bara dem. Det är bara de Bara de bara de okay. Ja. Mm. Eh, du gillar att måla, sa du innan. Jag älskar att måla. Jag har sagt några gånger. Eller något jag speciellt, Som du... Alltså gillar att måla... Gillar du liksom att... Jag, men, jag vet inte, typ så här... Med... Alltså penna, eller är det liksom måla måla med pensel? Eller? Alltså jag gillar mest att måla med pensel och sån färg. Alltså det, det kan vara så här: oljefärg, akvarellfärg och vanlig färg. Ja, du målar ju väldigt mycket. Är det någonting som du tänker, alltså känner så här att detta vill jag göra när jag blir stor? Alltså typ så här att jag vill som liksom arbeta med. Att måla blir liksom, bli en konstnär? Nej, alltså jag tror inte det. Jag tror att jag vill bara måla som en hobby. Liksom. Inte som att jag ska jobba inom det ämnet. Men... Tänk om det blir en ny eller? Ja, kommer bli, bli en ny alltså. alltså. alltså. alltså. Men alltså, det som jag har tänkt ganska mycket på just nu som ett jobb- det är ju typ att jobba inom särreda barnen eller bris eller något sånt Ja, det leder mig faktiskt till nästa fråga. Och det var ju du om drömjobb. Om du har något riktigt drömjobb. Alltså det, du kan, det kan vara att du blir kung liksom. Eller assunant. Alltså, allt. Du kan du tänka vad som helst. Kung. Ja, drottning då, okej. Okay. Ja, eh, vad är verkligen så här att okej, okay, detta är verkligen mitt drömjobb? Eh... Alltså jag vet inte. Det kanske blir att vår podd blir känd- och vi kända inom podd, podderiet. Liksom. Podderiet? Podderi på det då? Ja, kanske jobba som poddare. Jag, vet inte. Mm. Jag, jag har ingen aning. Men då, om man tänker lite då realistiskt- så var det då att jobba med typ inom rädda barnen och sånt. Ja. Eh, finns det någon anledning, eh, anledning? Ja, men det är väldigt mycket. Jag vill liksom kunna hjälpa folk som behöver hjälp- och liksom vill och kunna säga- prata med folk som behöver prata med någon och så. Mm. Lite som typ men, terapeut. Du, ja. du vill bli terapeut. Typ. Ja, ja. ja, det är... Ja. Ja. ja. Mm. Ehm, och när man blir stor så behöver man då flytta hemifrån. Har du något sådär, wow, här vill jag verkligen bo när jag blir stor, så har du något sådär jag vill flytta till typ så här New York för jag tycker det är fint. Alltså om man tänker utomlands mm. då så du, du, du, du kan göra så här: du säger ett ställe i Sverige och ett ställe utomlands ja om okay. om jag tänker i Sverige så vill jag gärna flytta till typ Göteborg. jag tycker bara om Göteborg. jag vet inte vad. jag tycker du skulle bara... bli fiskare och åka till Göteborg. exakt jag, vill bara... jag tycker bara om Göteborg. Det är liksom god och glada göteborgare. Googla. Du vill bli en god och glada Exakt. Men om man tänker utomlands så typ Paris. Jag tycker väldigt mycket om Paris. Kärlekens Ja, exakt. Kärlekens stad. Ja. Ja, mm. ah, jag tänker så här. Det finns ju rätt så här tråkiga frågor. Bara, så vi kan, kan dra igenom dem bara så här. Typ så din favoritfärg. Vad är det? Eh... Uh. Jag ska bara säga så här att om ni någon gång känner redigt så bara fråga vilka som är Det är en väldigt viktig fråga, eller hur är det? är fråga. Den, vik den viktigaste frågan. Den viktigaste frågan. Men eh, jag tycker om alltså, många njönsar blå. Alla njönsar blå. Blått. Ja. Like this guy. Ja. Ja. Uh, nice. Jag tänker att vi kan gå vidare till nästa segment ja. som handlar om någonting som inte är så jättekul. Som Nej, hänt det är lite sorgligt. Nära oss, men jag ja. tänker att vi går in på det nu. I måndag så hände det en väldigt väldigt sorglig sak på Malmö latinskolan som är som är ganska nära... Inte, det är inte jättenära oss, men det är ändå ganska nära oss. Många av er har säkert hört eh, vad som har hänt. Med, yeah. För er som inte har varit uppdaterade- så var det en alltså elev som... Eh, ja, vad, vad säger mördade. Man, ja, mördade två styckna eh, 50-åriga eh, lärare. Var de 50 år? Mm och han är då ja, han är misstänkt och sannolika själv, misstänkt till dåmord, han yeah. har själv erkänt men ja, han är inget, det, har, det har inte varit något sånt där, menar, han har inte blivit dömd och den här skolan ligger då i Malmö och vi bor ju i Malmö, så det är ju väldigt nära oss som det har hänt mm. så att man blir själv väldigt rädd att det kommer hända liksom, ja men i våra skolorna har alltså det Det har ju hänt lite nu alltså Det är något... Vad var det? Typ i Istän och såna Jag vet uh, um, Och det var ju en sån här i Skåne- men nu har det verkligen hänt här i Malmö. Ja. Så att man, man börjar ju ändå bli lite mer så här orolig. Tänk om det händer um, hos oss. Tänk om det händer igen i Malmö. Vad kommer hända då för oss? Um, alltså, mm. Vad har du för tankar? Alltså, jag tycker ju det är väldigt sorgligt att... att eh... Det, alltså det hände just, och sen så, man vet ju inte varför han gjorde det. Det kan vara ett massa olika skäl. Det kan vara en massa skäl. Om man här. kanske är liksom deprimerad, eller, eller jag vet inte. Mm. Men så alltså, det är väldigt sorgligt. Det, har ju, det ligger ju en massa blommor och sånt där utanför skolan. Och, man, alltså, många skolor eller lärare har ju haft en tyst minut mm. för de här lärarna som blev, eller som dog. Mm. Ja, det är ju som, som vi sagt, väldigt nära oss um, och man vet inte vad som kommer hända nu till framtiden. Um, bara dagen efter så kom det fjärna pris till vår skola bara för att visa liksom, att ja, men, alltså, man kan ändå vara trygg men man vet ju aldrig. Liksom. Nej. Um, så att men alltså, hur hade du liksom så här, att om det hade hänt på vår skola mm. hade du reagerat även det var så att du, du kanske inte ens var där men bara om det hade hänt någonting på vår skola hur hade du liksom tagit alltså jag hade blivit väldigt så här, om jag när jag hade fått reda på det hade jag blivit väldigt chockad och, och ganska ändå rädd liksom orolig och jag hade ju börjat tänka på alltså här, min, min bästa vän och alla mina andra vänner där, och så, liksom hur det gick med dem om de har skadats eller. Eller något sånt och säger så min lärare och sådär. Mm. Skolan tar till väldigt vanliga, eller tyvärr är de väldigt vanliga i USA, inte så jättevanliga här i Sverige. Så att när det händer något sånt där så blir det ju väldigt uppmärksammat så jag tycker ändå att det ska bli uppmärksammat för det är en väldigt tragisk sak som har hänt. Vi har ju inte så mycket uppgifter så vi kommer inte gå in på så mycket fakta. Nej. Just för att vi vet inte så mycket. Den som vet det var att um, två lärare tyvärr omkom. Mm. Och en 18-årig elev är häktad och san lyka själv, mis Och men som tur, eller som tur som men, det var ju inga elever som. Ja, alltså, nej, och, de som skadades. Om eh... alltså, man, man, man tänker i USA så så om kommer ju mycket fler- och det är ju också för att de har tillgång- till vapen mycket lättare än vad vi gör yeah. här. Men det är fortfarande väldigt tragiskt- och det är ju en sak som inte ska hända. Och no. eh, någonting som jag ändå vet- det var att de hade ju eh, larmat om den där eleven- och varit rädd för att alltså bara timmar innan- att han kommer genomgå ett attentat- och så händer det liksom. Mm. Så att, ja. Ja, yeah, alltså- för man tänker ju liksom alltså, att de här, med exempel eleverna som hade de här. Alltså de här, som hade de här personen som lärare och liksom hur de, hur de känner efter, alltså när de har fått reda på det och så. Mm. Ja, och vår mamma har ju varit på den här skolan väldigt mycket och sagt att det är en jättebra skola och jag har ju själv tänkt och det tänker jag fortfarande att jag ska liksom. Ja, men när jag ska börja gymnasiet att det är några skolor som jag ändå kommer börja på mm. så det är väldigt tragiskt att det har hänt i en sån men ändå fin skola det ska ju inte hända någonstans men, ja. Nej. men alltså, vad jag har hört, nu vet jag inte om det är sant eller inte men jag alltså ringde den alltså, här 18 jag eleven till polisen och jag kände själv att han hade gjort det, eller att han hade gjort det som jag sa innan så har vi inte så mycket fakta så att jag känner att vi behöver liksom inte gå in på detta mer. Vi vill bara nämna det då det är väl tagiskt och våra tankar går självklart till de två som äm, tagiskt omkom. Mm. Äm, men vi går vidare till lite avslutningen av den här Ja. Nu kommer vi till avslutningen av den här podden Och det och... blir lite roligare Det blir nämligen dagens skämt Dagens skämt Det är dags för dagens skämt tycker ja, tydligen så vill Edith Ha dagens skämt och... Så man blir lite gladare Och ja. det vi har pratat om. Och just för att detta är Ediths avsnitt Så får ju hon så klart som hon vill så det är den klassiska... Jag får alltid som jag vill Det är den klassiska Bellman Historietiden Ja Um, ska jag börja? Det kan du göra Okej okay. Bellman och hans kompisar testade vem som kunde sparka högst Då råkade Bellman sparka sönder ett plank Då kom polisen och sa Det där är mot lagen Då sa Bellman nej Det är till mot planket ha -ha. Ha -ha -ha. Det är jättekul alltså ja. Det här segmentet i polen är ju det bästa här... Okej okay, nu är det min tur Det är mitt skämt ja. Dra dit skämt om vi får ta hit dator lite mer mot mig så ja, jag Ja, men kör igång. De väntar. Men jag ska göra. Bellman var på läkarbesök. Han hade fått kraftiga brännskador på båda öronen. Så doktorn frågade, hur gick det till? Jag stod och ströt när telefonen ringde. Men jag tog fel på telefonen och stryk igen, svarade Bellman. Men du har ju bränt dig på båda öronen, sa doktorn. Då svarade Bellman. Ja, jag var ju tvungen att ringa ambulansen. Haha, jättekul. Det där var något mm. av det roligaste jag hört. Wow, alltså. Eh, podden drar sig mot sitt slut och jag säger som jag alltid gör tack för att vi har fått släsa bort 20 minuter av ert liv. Och nästa vecka så blir det Violettas avsnitt. Eh, glöm inte som alltid att gå in på Instagram och eh, följ oss där. Eh, ni kan skriva några frågor om eh. ni undrar någonting om Violetta. Ja, så ni kan skriva. och ni kan också alltid kommentera under poddavsnittet. Men hejdå. Hejdå.